Sziasztok! Jelentkezik a Filmbarátok Podcast egy újabb audio kommentárral és úgy voltunk vele, hogy nézzünk már valami rendes filmet, valami, ami nem amerikai ninjával kezdődik, és nem valami Ricky Ricky-óval végződik, úgyhogy nézzünk meg egy olyan filmet, ami nekem nagyon-nagyon közel áll a szívemhez, és sőt még azt is elmondanám, az utóbbi jó tíz év szerintem az egyik legjobb filmje, legalábbis nálam egy óriási favorit, és ebben partner a Gábor, akiről tudom, hogy ugyanúgy nagyon szereti ezt a filmet, úgyhogy szia, Gábor! Sziasztok! Na, euh, tudom, hogy te már többször mondtad, hogy te is nagyon szereted ezt a filmet, uh -huh. és most a legels legelső shon a Bárány mozifilmet fogjuk közösen megnézni. Ugyebár Igen. tavaly készült aztán egy folytatás is, amit hát szerintem el lehet mondani, hogy mindketten ugyanúgy nagyon szeretünk, de uh -huh. nem olyan jó, mint az első, ezt talán ebben egyetértünk. Igen, igen, igen. nálam is az első az azért följebb van, ha a farmageddon is szuper volt, uh -huh. nagyon jól szórakoztam azon is, de, de ha, hogyha már össze kell vetni, akkor igen, nálam is az első az. Előrébb van, bár pont nemrég beszélgettem újságíró kollégával, és, és megmondta, hogy neki például a farmageddon meg a, a jobb Uh -huh. Úgyhogy ilyen is van, hogy egyszer nem tudja úgy végignézni, hogy már gyereke miatt állandóan ezt nézik mostanában, Aha. és nem tudja úgy végignézni, hogy ne masolyodjon, vagy röhögjön szét végig. És, na, nem hasonló az első ilyen inkább, ami bennek számomra emlékezetesebb poénok vannak. Uh -huh. Noha, egyébként bevallom, én nem nagyon láttam, sőt, igazából így másfélszer láttam, eddig bevallom, de olyan erős hatása volt, hogy így nagy csomó mindenre emlékszem, ugyanúgy, meg, meg a legfontosabb dolgok így benne vannak uh -huh. tovább, és, és akáryszor rá gondolok, mindig röhögök, szóval. Igen. Úgyhogy nekem még ez, az, hogy most újra nézzük, ez, ez végül is nem olyan, hogy na, ezt már ezer láttam, és kívülről tudom azért. Aha. Élmény Jó. lesz újra nézni. Én, uh, én láttam többször így elejét a végéig, és aztán a fiammal nagyon sokszor meg kellett nézni, tehát már hányásig láttam ezekből a filmekből részleteket. Sosem akartam vele közösen végnézni túl sokszor, mert ez a filmnek nem tesz jót, tehát igen, igen. kicsit távolságot kell tartani. Most ennek kb. egy éve volt, úgyhogy én szerintem ez egy kitűnő pillanat, úgyhogy megnézem ezt a filmet, mert tudni, hogy így is rengetegszer nevet majd az ember. Hát mit kell tudni erről a filmről? Ugyebár ez a Sónabárány TV sorozatnak az első mozifilmje 2015-ben jelent meg. Egy elég szép siker lett, mert 25 millióba került, 25 millió dollárba és világszerte több mint 106 milliót szedett össze. Igen. Hát és e Oscar díjra is jelölték. Igen, Oscar díjra jelölték, hát sajnos nem nyert, és a legjobb dal kategóriában is a shortlistben volt. Szerintem erről majd beszéltünk rögtön majd a film elején a Feels Like Summer-ről. Tim Wheeler előadásában, mert ez egy óriási sláger szerintem nagyon fülbe mászó, uh -huh. de végül nem lett jelölve. És hát a, az egész Ardman, az ugyebár a Nick Parknak úgymond a szerelemgyermeke. Ebben a filmben ő csak azt hiszem, producer volt, ha minden igaz vagy. Igen. Így, tehát, nem, tehát nem ő volt a, a rendező, és nem is ő írta. De valahogy azért visszajön az ő munkássága ebben a filmben is. Úgyhogy szerintem akár le is kezdhetjük hamarosan. Azt tudni kell, hogy ebben a filmben nem beszélnek, csak ilyen, <gül> ilyen hangok, úgyhogy audio kommentára ideális. Viszont én nem, ebből nem akarok kirakni ilyen mixelt verziót, mert ez a film szerintem annál értékesebb de filmhez egyébként rendkívül olcsón hozzá is lehet jutni dvd n vagy megnézitek akárhol, szerintem biztos Netflixen is fenn van, úgyhogy azzal együtt meg lehet nézni a mi audio kommentárunkat, úgy lesz, hogy visszaszámolunk, ezt már megszokadtátok az audio kommentároinknál, hogy 3, 2, 1, és indul, és amikor az van, hogy indul, akkor elindítjátok a filmet, utána közösen nézhetjük. A film az egész pontosan egy óra, 21 perc és 33 vagy 35 másodperc. Igazából már csak a DVD-en 35 másodperc, de online streamingen 33, de ez a két másodperc semmit nem változtat. Valószínűleg a végén csak a stáblistából van valami kis változás. Igen, valószínűleg. Meg az elég hosszú stáblistája is van. Úgy tudom, hogy maga a film már valami 1.13-nál, vagy Aha. körül véget ér, és így a hosszú ja, stáblista ja, ja. van. Tehát ott is még történnek dolgok benne. Így van, hát az, az átmennél rendszeresek a stáblista utáni jelenetek. Így van. Úgyhogy szerintem azt azért majd kivárjuk. Így, így sem egy túl hosszú film. Nem. Jó, akkor Gábor, ha készen állsz. Készen. Szuper. Na, készítsétek elő a, a Play gombot, és akkor 3, 2, 1, indul. Studiókanát. Igen. Amelyiként egy francia cég, ha minden igaz nem? Én is úgy tudom, noha pont a, a Sona Bárány az első, amit komolyabb stúdió nélkül készített a, az Artman. Uh -huh. Tehát korábban ugye a dreamworks el dolgozott együtt. Igen, igen. Meg a, a Paramount-tal is, columbia, columbia tehát a Sony-val is, és ez az első, uh -huh. amilyen. Ezek tényleg ők minden igen. szempontból. Egyébként az Artman logó bemutató az mindig különbözik filmeknél, én ezt már észrevettem, hogy általában mindig valami más. E, szokták, igen, ugye az, az, az a Universal, vagy a, igen, a Universal az Illuminationnél is, uh -huh. ugye máshogy jönnek sokszor, meg más mutatnak a minyonok, azért a Pixarnál is a, a lámpát sokszor jaj. másképp ugro a ugrás. Na és Vagy... ez a dal, amit igen. mondtam, hogy ez egy, ez nekem eszembe se jutott, hogy ez a filmhez készült. Én azt hiszem, ez egy meglévő sláger, de nem. Ezt én sem tudtam egyébként. Én is csak utólag egy abszolút eredeti e, betét dal. És hát sajnálom, hogy nem került be az Oscarra, mert e, ugye pont ebben az évben nyert a, a spectre a Sam Smith-féle writing Zonda ami hát lássuk be, hát nem Egyen. a legjobb dal. Jó. Tehát egy, ez, ez simán kiüthette volna. Igen, és hát itt láthatjuk a gazdát fiatalon. Igen, <gül> Jó, kefehaj. <gül> és aztán jön a valóság, hogy hol tartanak. Ez egy nagyon hangulatos kezdés, ez már emlékszem, hogy a moziban egy olyan igazi feel-good volt. De mondjuk te, a, te vágtad a sorozatot, ugye nézted igen, a Somondöship múlva is. Én annyira nem, tehát hogy láttam belőle ezt-azt, de nekem igazából ez a film volt az, ami megismertette, és a szívemhez közel uh -huh. került ezáltal. Egyébként rendkívül jó a sorozat is, tehát az, az... Igen, tudom. Tudom. Néztem azt is, meg veliszés gromitokat is néztem. Uh -huh. Uh -huh. Azt is nagyon szeretem. De hát én a, a stop motion technikának ilyen örökre óriási rajongója leszek, tehát szerintem fantasztikus, amit megcsinálnak. Annyira gyönyörű. Hát főleg az Ardmann nél, azt tetszik, hogy nem olyan ö, szuper realistikus Tehát látszik egy kicsit, hogy Van benne némi darabosság, igen, egy ilyen igen, minimális. Tehát, tehát nem az, mint a lajkánál, tehát az nekem már egy kicsit olyan, olyan sok. Tehát amikor úgy néz ki, mint CGI, akkor uh -huh. valahogy elveszíti a lelkét az egész. Igen. hogy az Artman is csinálta, ilyet, az elvitte a vizet, ami full CGI volt, csak az ő stílusukban, de az nem is uh -huh. volt annyira jó. Nem rossz, Na. de azért nem hasonlítható. Például igen, ehhez. Igen, igen. Igen, és láthatjuk a hétköznapi rutint. Igen. Akinek a szemét becsukták egyébként, az a Timi, akinek szintén van egy ilyen spin-off sorozata, ami szintén nagyon jó egyébként. Tehát az azt mutatja, hogy a Timi az óvodába jár és az OVIS csoportjának a hétköznapjait mutatja, és nagyon szórakoztató az is, felnőttként is. <gül> ez például milyen jó a szürke hétköznapokról. Igen, nagyon. Pillanatok alatt így berak a sztoriba. És tart négy perc a film, de már csó mindent tudunk róluk. És ez a zene is tök jó. <gül> Egyébként úgy tudom, hogy 20 animátor ö, dolgozott a filmen úgy, hogy naponta egy ember két másodpercnyi ö, hát anyagot tudott megcsinálni. Úgyhogy el Hihetetlen. lehet képzelni, meddig tartott. Egy szopmos animációs film még, so, még tovább készül általában, mint egy CGI, pedig az is évek. Nagyon. Hát ilyen három év minimum. Hát ez egy magyarázat, hogy miért nem két órások ezek. Igen. Nagyon sokáig tart megcsinálni. <tos> <tos> <tos> <tos> Némi fásultságot érzek az erőkben. Hát a lem, általában nem szeretem filmekben egyébként, hogyha egy sorozatból készül egy film akkor állandóan elmennek valahova. tehát elhagyják azt a közeget, amit amiben bizony, megszoktuk. annyira ö, szeretünk és megszoktunk de ennél a filmnél egyébként szerintem kifejezetten ö, jól működik Igen, igen. is játszódik az egész a városban, tehát ideig nem meg csak kiruczannak, igen Aha. hát meg kell adni ugye a sorozat rajongóinak is azt, amiért szeretik, és ugye új nézőket is be kell vonzani igen. általában az ilyen moziknál ugye nagy, nagy néző sereget akarnak az alkotók, ezért nem csak a rajongókba kell gondolkodni de az a jó, ami mind a két réteget kiszolgálja az a jó film Tehát én emiatt féltem például, amikor kijött a, a második filmnek, a Farmageddonnak a... Jó, <gül> <gül> <ennek>. mert... <gül> uh. Kijött a második filmnek a tematikája, én meg voltam győződve, hogy úristen, ezek az űrben lesznek, de szerencsére nem. Nem, igen... <gül> Azt nem tudom, hogy a magyar verzióban, ami a mozikba ment, meg ami kijött, hirtelen nincs lehet, hogy ott is le vannak-e a szövegek fordítva, amik olvashatók a filmben, vagy ott Azt angolul vannak. Azt szám ott feliratozó volt, nem minden országra csinálják meg Ez jó lesz. Igen, ez jó. Megy a Brahms zene. Ez a film első igazán jó folyénny egyébként. De ez a törődés, hogy, hogy azért még aludjon jól meg ilyenek, hogy el is viszik aztán abban a, a lakókocsiba meg pizsadra drágot húznak. Igen. Igen, csak abban lehet aludni. Igen, ja. viszik. Az a dolog, hogy most kelt, tehát... Igen. de hát tök mindegy, ha bárányok ugrálnak előtte, elszól, ennyi. csodom, eló, egy szabad délutánél. <gül> ja. Ebben a filmben tényleg egy csapatban mozognak, az jó. Igen. Hát ez sajnos a másodikban. Másodikban nem... annyira nem, igen. Igen, ja. Ugye, filmekben is érdemes amúgy nézegetni a háttereket, meg az ilyen kis feliratokat, mert sok az Aha. utalás egyéb artman dolgokra is, Igen. meg más popkultúráis utalások. Ha észreveszek, én is valamit, akkor majd mondom, de Jó, sok uh, popkultúráis utalás van benne, és egy felnőtt filmekre is akár, tehát, hogy uh -huh. nem csak gyerekfilmekre. <gül> <gül> <gül> Hm. Beköpött. Most kezdődik az igazi paró? Igen. események kirobbantása. <há> <há> <há> <há> Ez <az> jó lesz. <há> <há> <há> hogy meg vannak égetve a bundák, nem? Hogy ő, igen, tényleg olyan én... simán lehet. Det är så mycket. Så De jó mozgás volt ez? Mm-hmm. Hoops. <gülhő> az ilyen elmosódott dolgokat hogy csinálhatják vajon? Te ez jó ja. lesz. <gülhő> <gülhő> <gülhő> <gülhő> <gülhő> <gülhő> <Értik> ez egyik legjobb poén. Igen. <gülhő> <gülhő> <gülhő> <gülhő> Hey! Hey! De nem tudná, hogy amúgy hogy néz ki. Ja, igen, de rövid látom. Jó, akkor is. Ez a gazda, ez egy nagyon jól eltalált figura. Igen. Kameráznak. Ennyi minden túlél, és akkor jön ez. <haz> <haz> Tipikus. Ja. <haz> <haz> <haz> <gaz> <haz> <Ennyi> <haz> tis ja det är så asamedd Egyébként az Ardmentől azt sem lenne meglepő, hogy úgy időzítették, hogy 15-ben mutassák be, ami egyébként a bárány éve volt a kínai horoszkóp szerint, vagy hát kecskének ismerik Magyarországon inkább, mm -hmm. de az egyben a bárány is. Hm. Szabadul a pokol. Igen. Az a kakas nagyon emlékeztet a Rocky-ra a Igen, igen. Ugye ezt már lehet tudni, hogy valószínűleg az lesz a következő mm -hmm. uh, Artman film a második része. De a megibbz is, ismét? Készítik. Hát gondolom. Aha. De hogy az már készítés alatt Hah, utan att Ja, ne vad sig. Så här. Az empatikus orvosok. Igen, klasszik. <gül> Ez a sikítás. Ilyen Wilhelm scream kellett volna. Igen, de tényleg. <gül> a Retro gotya. Kint a filmnek a zenéje FM van az ilyen Spotify-on, meg ilyesmiken, úgyhogy teljesen érdemes néha berakni, mert, mert ennek egyébként rendkívül jó zenéi vannak. Nem csak a, a kísérő háttérzene, hanem például ilyen popdalok is szerintem ebben kifejezetten jók. van nekem nagyon nem jött be az. Ja igen, igen, igen, emlékszem, hogy azt mondta, De igen, tényleg a zené. Mondjuk ez a fütyülős egyik fő téma, Tök olyan, mint a nagyszökésben, mert így hasonló és ilyen, ilyen visszaidézhető, fütyülhető. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Mennyi meló lehet? Egy, csak egy ilyen? Ez pár nagyon durva. Perzen, tehát... Igen. Tehát most ezt a képet kell megnézni. The Big City. Mindjárt láthatjuk a film főgenyáját is. Igen. Yeah. Tipikus Artman fogsorok. Igen. Ilyen nagyon. Na, itt van. Ez a fickó nekem legesőbb pillanattól azért is volt para, mert egy régi főnökömre emlékeztet, de ilyen kísértetiesen. Mi is nevet? Tramper, vagy mi? Ugyan a meglepetés. Igen. És milyen jót tett ez a filmnek? Hát igen. Ha ha ha ha ha ha. Azon nagyon komolyan veszi a munkáját. Igen, igen úristen. Igen, Trumper. Uh -huh. Egyébként a Trumpnak van egy olyan szlengé az angolban, hogy fing, tehát fart. Uh -huh. Úgyhogy valószínűleg nem véletlen a név. És ott a hátizsák, a Timi hátizsák. Yeah, ami ilyenek tényleg. Van ilyen. Igen. Szóval ez is egy nagyon rejtett poén, amit sokan talán fel sem ismernek, de aki ismerte ezeket, annak szerintem az így sokat ad. <gül> Ez a gyakori poénforrás ebben a filmben, hogy embernek öltöznek. Ne jön. Ez a bajusz. Igen, szóval hol szerezte ilyen gyorsan? Még hogy így szétálljon. az <gül> a szegény, hogy hívottam volna Igen. az italból? <gül> Én is ezen gondolkodtam. <gül> <gül> Nem meglepő, hogy ilyen törpe orvos vagy ápoló. Ja. <hahaha> Klassik, igen. igen. Mr. Bean. Mr. Bean, nekem det adjadat esembe, igen. <hums g8> A beteg is néz. <hums g8> <hums g8> Det är konstigt. Jag vet inte vad du är. Jå <laughs> <Yo>, man <laughs> <laughs> Jå <jobb> man kezekbe van. <laughs> yeah. Miroknál paciensről szesz számokat. Igen, ez ilyen egyetség. És a villát se vették. Igen. Ott elvileg volt egy működő QR-kód a kart. Ja, igen. Pyte igen. Hm. Meg van még egy, azt hiszem a filmben, valami poszteren, egy QR-kód, és ja, a, igen, a igen. Sean the Ship weboldalára visz. Igen, igen. Azt tudom. Na no, ez a dal is szerintem tök jó. <laughs> Ha? A Bundesliga frizura nagyon felkapott lett hirtelen. Egy kicsit a Beatles, a road Ez jó lé. A <gül> <Mit mivel? gül> showbrillé az azt jelenti, hogy éget káposzta. <gül> az az étterem neve. Na, híres étterem jelenet. <gül> Ez nagyon jó. <gül> Az a Black Sheepnek a nagy kedvence ez a rész. Igen, igen. Ez egy a recke spólujában. Igen, itt már lehetett. Nem tudom, hányszor lehetett. <gül> Még jó, hogy volt réteg. <gül> Csöves. Sztájl.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 Nej. A pincér úgy néz ki, mint a Breaking Bad-ből a gáz, nem tudom, mert ismered, de Ja, a, nem a nem igen, néztem úgy, de nem igen, a Csanker Vesposito az, az, az, az Igen, igen, akkor tudom Tényleg I don't know. Jag och igen. Hahaha. Hahaha. Ah <gül> ez a fajta slapstick Slap volt. pont ezt pont ezt akartam mondani hogy, hogy mennyire fontos a slapstick és hogy működik <gül> ez a zene mindig a legfontosabb védőszemüveg <gül> igen Ha, <laughs> <laughs> Most már két embert kereshetnek. Igen. Hm. Kérdett egy a kölpacsi. <tos>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 Ez is Mr. Bean-es, ott is volt egy ilyen rész. Jöjjön <Szos> félni! <laughs> <laughs> A megszokásra! <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Det är så, okej. är Egy mindenkit le kell fognia. Na, most jön egy jó filmes múlás. Na! Hát ez, ez a kedvenc részem itt ez a <zül> zseniális <zül> ilyen, ilyen pudli Ilyen <zül> <gül> bárányok hallgatnak. Igen. <gül> És ez az összes ilyen börtönklisé. klisé. Jó, jó, jó. a te kedves poén. Ez, ez a világ egyik legjobb filmes poénja, szerintem. Nagyon. Tehát ez ami majd lesz <laughs> ez, mikor, ez, ez még nem az... visszatér. Aha. Ugyanígy jött be a csubakkal a hanszólóhoz. Hmm. Jogos. Na ez, ez nem tűnt fel. Vezény. És már ott is ott van a posztterem egyébként. Aha, igen. Az igen. a. Az a hogy... Ugyanúgy. Én <gül> <gül> egészen moziba láttam, és sírva röhögtem. Én is. Ez egyébként meg taxisofőr volt egy kicsit. Ja, igaz, ja, ja, ja. Hát én is. Én, én sajnos nem moziba láttam, hanem utólag, de. <gül> Det är så det. Det är läggig. Vår ålderputt är. Det är det. Det är det. är det. Det är det. det. är Det är det. är Det är kijöttem a moziból, mindenkinek akartam mesélni ezt a kutyes eletet, és hát annyira friss volt még a film, hogy alig találtam évkézláp fotót el a kutyáról, hogy így bíjt, nem, be akartam rakni avatárnak. <gül> és és nem, nem lehetett egy csomó ideig, mert csak ilyen, ilyen nagyon rossz felbontású volt meg. <gül> Nyitelen cukik. <Ja. gül> igen, igen, gondolom, akkor hogy nem volt róla. <gül> Nej, man. poured… <gül> és... Mit keresnek? Mit keres ott egy kaméle honnan? Egy honnan. <gül> Veszed el, Vesz. Mert... Ez a síntér. <gül> ez jé! <a "Yeah". gül> ez a síntér, ez nem kegyelmez senkinek. <gül> Igen, ez a börtönös rész, ez, ez nem semmi. Ez nagyja, ez egy királyabb. Na, mondtam, hogy Sónos. Uh -huh. Frizu. Hát az is jó, hogy egy profi birka, hogy csinálhat még karriert, így fodrászként. <gül> <Igen>. <gül> Mondjuk csodálkoznék, ha ez a haj, ez a való életben is ennyi kapott lenne. Igen. Ott volt az orvos is egyébként. Ja. Nyolc bit -be. Ez meg izé volt Wolverine. Aha. Azóta se ölt a szüktár. Igen, ugyanabban a ruhában. Jó. Egy Hamlet tutálás. I don't know. Ki figurera så, så <gül> <gül> <gül> <gül> Kina du bokna sexy uh, gummi <gül> <gül> <gül> Szóval igen, ez tényleg csapatmunka. A másodikban szinte csak a, a bitszer volt, a kutya, a són, meg a kisföldön kívül. Hát a földön kívülére kellett a fókuszt helyezni, aztán nem fértek bele a többiek. Úgyhogy sok karaktert kellett mozgatni. De végül is itt is. <síthat> nem jött eszem. Mm-hmm. <laughs> mm-hmm. <laughs> <laughs> Ja. Livet. Det är så en Lunitunzos. Ja, ja. Men det är inte riktigt det var inte Ja, ja, ja. A kutya hogy szabadult ki? <gül> hát nem egy cellában voltak? Most melyik kutya? Hát ez a ronda kutya. Ja, ja, ja, ja, ja. Hát az ő a szemközti cellában Igen, ő másik cellában volt, tényleg. Hm. Most nem is figyeltem. De nem. Csak oda mentbe pedig. <gül> <gül> Na ott egy QR kód. Aha, igen, igen. Az az, ami a... Hát nem tudom, még lét élet, de gondolom a Sean The ship uh -huh. Próbáltam onnan pólót rendelni az Ardman meg a Sean oldaláról, és egyszer nincs. Hm. <gül> Ez én teljesen ledöbbentem, hogy az Ardman az nem tudom, ilyen szempontból nincs jól felszerelve. Marketing nem működik. Hát csak gyerek méret volt, aha. meg ilyen mindenféle ilyen, táska, meg teilyen. Hát pedig lehetnek készletük. Hát sok a rajongó, felnőttből is. Nem? Ez mindig ilyen csodának élem meg, hogyha ilyen stop motion valamilyen levegőben van, tehát ez nekem így varázslat. Hely, és ez milyen meló, igen. az felfüggesztve, és akkor utólag le kell szedni a függesztéseket. Na jó. Irtozatos <sírt> <Hát>, meló. <sírt> és mindenki ugyanúgy néz ki. Ezt látom, hogy a karantén előtt akkor én is ilyet csináltam volna. <hállal> Igen. És ő mindig bekötözött fejjel. Igen, igen, ugyanúgy néz ki pontosan, ahogy oda kerül. Ilyen rabszolgának van tartott. Igen. Kan du ju hola kikningar igen? Igen, stopp. Vad Igen. De is Igen. Igen, talán ezt is hiányoltam a másodikból, hogy az úgy, érzelmileg nagyon ritkán tudott elérni. Tehát például amikor ott a, a Lola úgy hívták a... Lula, a talán Lulla, Talán hogy, mi is. hogy amikor az a szüleivel találkozik, vagy az, az egy a megható pillanat volt. Ebben a filmben viszont a, az eleje ilyen, ez, meg a vége is. It, itt valahogy ez, ez jobban működik, szerintem. Igen, szerintem is a, a farmageddon az, az talán a kisebbeknek ö, jobb, így inkább a kisebbeknek nagyobb móka szerintem. Vagy el tudom képzelni, mm. hogy esetleg a, a gyerekek talán azt abba több mindent látnak, ami nekik tetszik, ebben meg inkább a felnőttek. No, ha természetesen gyerekfilmről beszélünk, de hogy, de hogy talán itt több a, az érzelmi mélység is, meg az utalás is, <kül> bár mondjuk azért a farmageddonban is vannak, Hát én emlékszem, hogy moziban néztem ezt a filmet, és gyerekek kb. negyed annyit rögtek, mint a felnőttek. És ez meglepett. Igen. Ö, ott, de teljesen érthető igazából. <gül> Igen. <gül> Bizonyára legális. Igen. Fegyver, <gül> Most ez már gyakorlatilag egy fegyver, akkor ennyire vele is lőheti. Igen, meg komá. Mert... Mert... Mm. Was... Szányan megéltük. Ó, oh, igen. de ezt annyira jó csinál ez a film hogy egy ilyen <gül> hogy egy ilyen szomorú részt egyből így megkaparint és átrakva még az ilyen ilyen feel <gül> igen egy musical betéttel szöveg nélkül ami működik <gül> Egy breakbeater is. Jaj, jaj. Ja, igen, most láthatjuk, hol lakik. Most csak kinézd, már, már összekeverem. Ja, igen. Hát akkor nem itt lakik, akkor már. Köszönöm, emlékeztem. Vagy lehet, hogy itt lakik. Ez simán. Szerintem, hát hol mások. Tessék a zene, ezt se tartó ereje Och det är vad hon. Nåväl, nu ska vi till Meg kell kóstolni. Ja. De ez ilyen filmekben is van sokszor. Terminátor. Hát így be kell nyalni, meg kóstolni. Hm, ha ha ha ha ha Mindenki érti a tervet? Ez egy milyen teljesítmény, egy egész filmet úgymond ilyen a Breaking Bad. Csak igen, el, igen, igen, igen. <gül> Breaking Bad is van benne. Csupa gyerekcukiság, igen. <gül> Hogy ilyen, ilyen beszéd nélkül, tehát ez mindig annyira csodálatra méltó. Valóban. Igen, mert azért az Admer filmek is rendes dialógusos általában, ugye mindegyik, mm -hmm. de, de a, a show az, az így a dialogok nélkül sztorit mondani, ezt beszéltük a Farmageddon kibeszéléjén is, Egy hogy van. fantasztikus. Tehát még a Mr. Beanben is azért nagyon ritkán, de azért vannak beszédek. Igen, általában feleslegesen is, csak tényleg ilyen... Ja. Az is, erre, ez is hasonló, tehát ugyanilyen morraépül, igen, ebből a szempontból. De még abban is előfordul, igen. Ez is volt furó, amikor a mozifilmben meg már beszélt. Igen. Meg és sokat? Igen. Valóban. Bár nem annyit, mint a többi. Na nem, persze. De, de azért... Ja, kezdik. <gül> igen, így kevőnek ide. És beledől a fogyjába. <gül> Ez is egy ilyen fegyver, igaz? Trambulin. <gül> Trampolin <gül> igen, <trambolin> volt. <gül> Ez egy szuper képesség az életünkben. Jultid. Ja. Haha. Är det bara att inte någon företage? Ja. Ett Ja. Ja. Kan ju lätt överskumplikat av deras tillgång, att att att att att Ez a csávó nagyon nehéz fejabbakás. <gül> Okréten egy retardát valószínűleg, de... Ebben is a régi főnökömre hasonlít. Upsz. Reméljük hallgatja az adást. <gül> Ez ilyen fordított észventú. Igen, igen. <gül> Ha ha ha ha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 Hogy lät ilyen här valaki? någon? <gül> <gül> <gül> hogy är. Det jót fog är. <gül> <gül> és <gül> azt az ember hogy most már végül ez, de ezt a fickót nem olyan van, van tudatta igen <gül> nem jött esze Eufórikus zene. <gül> ez, a... <gül> ez meg ez egy képfír. Uh -huh. Tényleg. De ki. Igen, igen. De... <gül> Fú, ez milyen jó lesz, a disznókkal! <gül> Ja, de det är ju. Det är ju så att jag kan det är Det Igen, most elég drasztikus lesz a fazon. Igen. Tehát most már nem elégszik meg azzal, hogy elkapja őket. Most Le kell mészárolni. Vad <laughs> <laughs> <laughs> är det något av att du vill Yeah. <laughs> ott volt egy tábla, hogy a ház ne le a ja, igen, nem szabad. Van. Igen, azok nehogy leessen egy ház a szakadék. Det är mig, det ember? en stat, det är en människa. Ja, är mig, han, Han Det är trokton, det Ja, men det är Ez elég meredek, ami utóbbi pár percben történik. Igen. <tragöv> <tragöv> trágya már megint trágya. Alla lá vissza yeah. Igen nagy a barátság is, értem, hogy farmagadon elelémérjön a szemét, velük a viccel. Hát a sorozatban ő ilyen alfőnek, tehát igen, elég igen. sokat csicskáztatja cí őket. Igen. Először, amikor fiam először látta ezt a filmet, akkor így tökre elszomorodott, hogy így a, ez a kutya, ez így eltűnt, hogy Ja, aha. De aztán most láthatjuk, hogy... Nem jó kezekbe tékkel. A kutyának hasonlítani kell a gazdára. <gül> Köszönöm én émlékszikem a Mister X karrierjére, vagy <gül> <gül> Hát ugye nem egy újabb ütés hozta vissza az emlékezetét? Végül uh -huh. is. Yeah. <laughs> Ez még ott Igen, ott volt Nick Park. Ja, igen, igen, igen, igen. Elvileg a, benne van a, a filmben is, uh, madarakat néz, vagy fotóz egy park mellett, azt, azt láttam, mm -hmm. hogy úgy van érve, és az Nick Park, tehát ugye a róla mintázott karakter. Aha. Na, mindjárt jön a... Igen, igen jön a, a, jön a zsenialitás. <laughs> a világ legjobb filmes utalása. <Szor> hát amikor ezt láttam, én tényleg, én behugyoztam a ha Hogy abból a ha még ezt kihozni ja, zseniális ha ha ha Tehát, hogy úristen, <Szor> ez, ez elsőre ha ha <Szor> Ja, ezzel meg is válaszoltuk itt a felvetést. Igen. Igen, ennyi. Nem emlékezettem. <gül> Na ez a dal is jó, ezt is lementettem magamnak. Ez ilyen Shona bárány betét dal, ilyen repesítő. Aha. De milyen jó már egyébként, hogy ott van ez a gigászi poén a legvégére, és Igen. egyszerűen csak így elrejtik így a stáblista Igen, a ilyen kis mellékes utópoénnak. Ja. Tehát, hogy ja. pedig atya ég. <gül> Igen. Ez a kutya, ez a hősöm, de tényleg ez a legnagyobb arc. Ja. Tehát az, hogy elmenekült, és ott magáról egy ilyet. <gül> <gül> jó. Jó. Ja. Hát egy óriási film. Tehát ja, valóban, még mindig, még mindig mindig működik. És emlékszem, hogy hogy micsoda fantasztikus mozi élmény volt ez nekem, hogy tehát tényleg ott volt, tehát már, már pont uh, ott volt a film vége, amikor uh, nem tudom, pont amikor kidobta a papírt a bicser, hogy akkor nem lesz uh -huh. semmilyen, és így így könnyezett a szemem, szemben. <há> egy, egy annyira szép filmélmény volt, hogy itt teljesen meghatottam rajta. Tehát ilyen nálam nagyon ritkán, tehát vagy amiatt, mert nem tudom, nagyon meghatottam, vagy valami, de egyszerűen, egyszerűen csak egy, egy szuper jó élmény volt, és ilyen szóló, van. vicces, kreatív, szenzációs. Hát jó kedvre derít, de hogy tényleg ilyen nagyon jó kedvre, és ez, ez, ez az ilyen élményeket valahogy úgy, úgy nem megmarad az emberbe, ami tényleg így eléri nála ezt a Nálam is volt pár ilyen. Abszolút. Én sajnálom, hogy nem moziban néztem egyébként, hogy lemaradtam róla. Uh -huh. Mert csak utólag néztem meg ö, otthon először. De, de, fontos, hogy te jó ég. Fantasztikus. Úgyhogy tényleg egy az Ardman filmeken belül is. Ö, talán a legjobb egyébként uh -huh. nekem, még a a Wellies és Gromit ö, egész estés filmet szeretem. Mindegyiket szeretem egyébként, tehát hozzáteszem uh -huh. csak, ha már választani kell, akkor ezt és a vetemény, elvetemült vetemény lényt emelném még ki. És hát ugye pont ez a kettő az, ami sorozatból készült, vagy hát előtte már volt ö, anyag, alapanyag, rövid kék, amikből aztán egész estést csináltak. Úgyhogy látszik, ezek, ezek ez nagyon értenek. Igen. Ö, arról a filmről beszéltünk is, legalábbis én a, a filmbarátokban egyszer behoztam, a elvetemült vettem. A betemény lényt, haha. Aha. Az, az, az meg is kapta jó. az Oscar-díjat a animációs. De vannak nagyon ilyen meredek poénok, én arra emlékszem, hogy ott. U, már régen láttam egyébként, ne, azt is nem most újra ilyen... kéne nézni, most kedvet is kaptam hozzá ezután. Ilyen, ilyen kicsit olyan, olyan szexuálisan túlfűtött pojnok is vannak. Igen, bennem, na, erre bennem, van nem emlékszem. Megmarad bennem, de... Ugye abból van a Miss um. Thrip nevű karakter, aki itt ebben a, ebben a filmben többször feltűnik egyébként a háttérben, uh -huh. a városban. Szóval ezt is, hogyha valaki ilyen nagy ki lehet szúrni, vagy lehet utána kutatni, hogy hol tűnik föl, aki a, ott a főbb szereplő, vagy főnői karakter volt talán. Uh -huh. A vetemény lényben... Azt szem, igen, jó. Ja. Uh, azt nekem is újra meg kell nézni. Van egy nagyon jó ilyen Valaszes Gromit DVD kiadás, egy ilyen dupla DVD, az összes ö, ilyen nagy epizóddal, tehát azok is ilyen félórásak. Uh -huh, igen. És van egy csomó ilyen párperces, ilyen egyperces ilyen kis mini clip, azok között is vannak nagyon jók, és rákerült még egy más ilyen Aardman rövid film. Aha, aha. Nem mindegyik jó azok közül, azt hozzá kell tenni, de valami már megjelenéskor talán 2000 forint volt, és egy, hm. egy rendkívüli jó kiadás. Na, tök jó. Úgyhogy ha valakinek nagyobb megtetszett itt az átmány stílus, akkor szerintem mindenképp a vagyész és nem lehet. Nem, nem. Tehát tényleg, hogyha valakinek ezt tetszett, és még nem látott, mindenféleképpen a vagyész és gromított a son a bárány mellett. Azt tudjuk rossz mm. irányni, de amúgy az egész estés filmékit is, tehát a cibefutás, vagy a cibefutamot. Csibe, A, a, az is volt a filmbarátokban, népakarokában. Elvitte ában. a víz, az, a karácsonyartúr, a kalózok, mondjuk a kalózoknak még akarok adni egy próbát, mert az annyira nem ragadott magával első nézésre, Aha. de adok neki majd még egy, már nem, nem emlékszem rá, kalózok és az, jó, az, is. az kicsit más, a Igen, az kalózok ilyen, egy kicsit de, más. De nekem az is bejött. Nem, nem volt rossz nekem se, csak hogy talán egy, mint a jobbat vártam volna, úgy emlékszem, mm. de majd újra nézem, aztán lehet, hogy most már jobban beüt, mert ez már nyolc éves film, már az is. Nagyon. És az ősember ugye, ami két éve volt. Igen, az igen. Az is jó, meg a Farmageddon legút. Úgyhogy abszolút az Artman az nálam ilyen nagyon nagy favorit és nagyon bírom a humorukat. Na jó. Kérdtek egy nagyon jó ilyen képes könyvet, valami 20 Years of Artman, vagy nem? valami ilyesmit, a webshop, webshopban láttam náluk. De... Hát nem volt túl olcsó. <gül> Gondolom. <gül> Jó. Jó. Na, hát egy másfél perc van még. Ahogy mondtuk itt már korábban, az Ardmennél rendszeresek a stáblist után jeltek. Ez igaz volt a farmageddonnál is, meg úgy általában szinte mindennél. Valamit Vagy még fél. oda vigyáztenek, igen. Ezt még megvárjuk. aztán. Te vörös csillagos. Jó. Ja. <gül> Jó, hát minősetek Gábor, köszönöm, hogy. Ja, hát, itt, nagyon szívesen. Köszönöm, hogy megnézted ezt a mert soha nem remek filmeket megnézni, és gondoltam rá, hogy. <gül> és még a kakas. Itt valami sona játéka játszik, ami valóban létezik egyébként. Aha. Hm. <gül> <gül> És még mindig. Igen. <síns> Na, mindenképp hagyta <sajt> a mozitermet. <síns> Na, Na és ennyi volt. volt. Jó. Jól vám. és hallgatók, reméljük ti is élveztétek. Aki sokat látta, Én rengeteg embert rábeszéltem már, hogy nézzék meg ezt a filmet, mert mindig nagyon ajánlom, és rengeteg embernek mondom, hogy te az én egyik nagy kedvencem ever, a Son a egy film, és hülyén néznek rám. És aztán sokan megnézik, és azt mondják, hogy fú, ez tényleg rohadt jó volt. Úgyhogy hát remélem, aki most látta először ugyanannyira élveztő, mint mi, aki meg sokat gyára akkor kapott egy egyfajta társaságot, hogy megnézze újra Igen. ezt a, nagyszerű filmet, és hát egy kicsit felüldülés volt tényleg valami jobb filmet is nézni, mint a szokásos <gül> adja kommentára alanyok. Igen. De hát most itt a karanténban úgy érzem, hogy egy ilyen simán belefér. Meg fér. Persze. Egy ilyen élmény, Jó. igen. Jó. Jó. Akkor Gábor, köszönöm szépen. Neked még ezt. is. A hallgatóknak is, és akkor találkozunk majd hamarosan újra a csatornán, bármilyen más tartalommal. Sziasztok! Sziasztok!